Це сталося, коли нашій наймолодшій донечці Софії було кілька місяців. Ми з чоловіком не бачили одне одного два тижні. Я була в Іспанії, він працював в Україні. Весь цей час я не досипала ночами, вставала до доньки, годувала грудьми. На момент, коли мав приїхати чоловік, я страшенно втомилася і нетерпляче чекала його, сподіваючись на допомогу і підтримку. Він натомість мріяв відпочити вдома, після робочих навантажень, перельотів і недосипання. Зустрівшись, ми не нарікали на втому і вирішили не зраджувати сімейну традицію вечеряти вдвох у ресторані. Я була така виснажена, що падала з ніг, але таки поїхала. За столиком між нами несподівано через якусь дрібничку спалахнула сварка. Він сподівався від мене любові, ніжності й уваги. Таких звичних за тієї пори, коли я була бадьора і сповнена сил. Але того вечора я геть змучена, не могла дати йому цього, бо сама потребувала його любові, розуміння і підтримки. «То он, як ти мене чекала», – з проказав мені чоловік, дивлячись, як я на силу намагаюся підтримати розмову з ним. «Даремно я, мабуть, приїхав. Візьму квиток на перший рейс і повернуся назад». Заперечувати йому не мала ні бажання, ні сил. Через несправедливі докори очі зайшли слізьми. Я була на межі нервового зриву. Спромоглася сказати йому лише це. Твоя реакція свідчить про те, що любиш мене лише коли я весела, енергійна і турботлива. Але ж я жива людина, в мене бувають різні емоції і стани. Зазвичай чоловік за будь-якої незгоди між нами завжди зберігав спокій і рівновагу. Тієї миті він вочевидь відчув мій стан, тому що не розвернувся і не пішов геть, а мовчки мене обняв. Іншого я тоді й не бажала. Замість з'ясування стосунків ми повернулися додому і домовилися вставати до Софії по черзі. Півночі я, півночі він. Уранці прокинулися відносно відпочілі і спокійно розповіли одне одному про свої труднощі. Вміння завершити конфлікт до емоційної напруженості допомагає подружжю зберегти душевні сили і скерувати їх на конструктивне спілкування. Як народжується буря, Та не всі пари і не завжди здатні погасити полум'я конфлікту. Подружжя переходять до конкретних конфліктних дій, часом вельми руйнівних. Негативні емоції, які вони відчувають – ворожість, агресія, ненависть – підштовхують до необдуманих учинків. Причина конфлікту відступає на задній план. Тепер ситуація розгортається вже на особистісному рівні. Летять взаємні докори, обвинувачення, образи щодо партнерового характеру, його рис, умінь тощо Часом чоловік і дружина починають втягувати в конфлікт родичів і друзів Налаштовувати їх проти подружжя Вимагати від сформованої групи підтримки Підтверджень їхньої праведності і одночасно несправедливості партнера Між подружжям зростає психологічна напруга Стається ескалація конфлікту Він сягає піку Підсумком конфліктної ситуації стає або перемир'я і розв'язання проблеми, або розрив стосунків. Розвиток і результат конфлікту залежать від способів поведінки його учасників. Конфліктолог Кеннет Томас разом із Ральфом Кілменом 1972 року визначили п'ять стилів поведінки за конфліктних ситуацій. Згодом у 1990-х Томас опрацював тестову методику, яка визначає схильність особистості до конкретного стилю поведінки. Опитувальник можна знайти у відкритому доступі в інтернеті. П'ять стилів поведінки у конфліктній ситуації за Томасом Кілменом. Перший стиль – уникання втеча від конфлікту. Другий – суперництво-силовий метод. Третій – пристосування – метод односторонніх поступок.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 Розгляньмо кожен стиль на прикладі конфлікту в сімейній парі. Протиборство Кожне подружжя визнає лише власний погляд і рацію, не дослухається до думки партнера, демонструє бажання перемогти в суперечці за будь-яку ціну. Уникання Один партнер неухильно дотримується своєї позиції, але не наполягає, щоб її прийняла інша сторона, ігнорує конфліктну ситуацію не вчиняє нічого, щоб її залагодити. Така лінія поведінки оптимальна, коли конфліктна ситуація не заслуговує на те, щоб марнувати на неї ресурси. Та оскільки причина проблеми так і не усунена, а інтереси подружжя не задоволені, уникнення може призвести до ескалації конфлікту. Пристосування це згладжування суперечностей через добровільні поступки одного в парі на користь іншого. Прийнятне, коли потрібно визнати, що партнер має рацію, або коли ресурси одного партнера не співвимірні з ресурсами іншого, тобто баланс сил не на його користь. У пристосування є суттєвий мінус. Поступка може бути сприйнята за слабкість, і тоді партнер здатен використати ситуацію для маніпулювання. Компроміс передбачає спільні поступки і бажання залагодити конфлікт. Часом це єдиний можливий і найкращий варіант. Подружжя отримують те, що почасти їх влаштовує, замість того, щоб протистояти задля 100% зиску. Та конфліктологи вважають компроміс не найкращим і лише тимчасовим рішенням адже інтереси конфліктуючих задоволені частково, тому є ризик, що конфлікт спалахне з новою силою. Співпраця це досягнення максимального задоволення інтересів обох у парі. Пошук найвигіднішого і найконструктивнішого розв'язання конфлікту без утиску потреб партнерів. Томас та Кілман зобразили стилі поведінки під час конфлікту як наочну модель Перша вісь – це поведінка особи, побудована на увазі до інтересів інших людей. Друга – поведінка, що ігнорує цілі інших людей і захищає лише власні інтереси. Томас вважав, що людям не варто уникати конфліктів чи залагоджувати їх за будь-яку ціну. Найправильніший шлях – навчитися доцільно ними орудувати. Вікторія Боярина запитує як парі самостійно залагодити конфлікт, коли він уже на стадії ескалації? Ольга Шевчук відповідає Будь-який конфлікт можна використати задля розвитку стосунків Якщо чоловік і дружина здатні відділити проблему від людини І поглянути на ситуацію як на завдання, з яким слід упоратися разом Тоді конфлікт не матиме деструктивних наслідків Якщо ж сприймати його як ситуацію, за якою можна тільки виграти чи програти, то ескалація неминуча. Конфлікти бувають гарячі та холодні. Відкрита конфліктна взаємодія – це гарячий конфлікт. А зростання напруги без розв'язання проблеми, зведення стіни – це холодний конфлікт. Ескалація відбувається поетапно. На початку є конкретний предмет суперечки, відтак починається перехід на особистості, а тоді вже виникають нові конфлікти. Зауважте, що конфлікт виявляється, коли його учасники вже знімають накопичену напругу і виплескують невдоволення назовні. А починається він, коли людина раптом у розбіжностях і відмінностях із партнером вбачає загрозу власним інтересам. Нервова система реагує на небезпеку, думки під впливом сильних емоцій затуманюються. І зрештою реакції зводяться або до нападу і виплеснутих почуттів, або ж навпаки до прагнення відмежуватися від того, що відбувається, і утекти, щоб приховати роздратування і вразливість. У такому разі емоції заморожуються. Подружжя не виказують їх одне одному, щоб згодом не почувати сорому та безсилля. У сімейних сварках ескалація конфлікту може відбуватися доволі швидко. Вона завжди розгортається за однаковим сценарієм, який описав один із найзатребуваніших консультантів із конфлікт-менеджменту Фрідріх Клас. Цей процес він означив як перехід із ситуації, коли пара має конфлікт, до ситуації, коли конфлікт має пару. Все починається з появою об'єктивних розбіжностей, щодо яких подружжя не може дійти згоди. Візит до конфлікт-коуча Клієнтка звернулася по допомогу в залагодженні сімейного конфлікту. Вона не змогла домовитися з чоловіком, де вони зустрічатимуть Новий рік. Дружина вважала, що слід податися на море. Їй хотілося тепла і пляжного відпочинку. Чоловік наполягав на поїздці в гори, щоб свято було схоже на зимову казку. Кожен з них намагався довести переваги свого вибору, посідаючи дедалі нетерпиміші позиції одне щодо одного. Обоє вважали, що висувають раціональні аргументи, а насправді обговорення відбувалося у формі вербального тиску на партнера. Так, із першого рівня конфлікту вони перейшли на другий – особистісний – Позиція чоловіка. Моя дружина вперта і не хоче зрозуміти, що Новий рік слід святкувати зі снігом, камином і лижами. Позиція дружини. Чоловік ігнорує мою думку. Він байдужий до того, що я втомилася на роботі і хочу просто полежати на пляжі. Претензії до особистості іншої людини в конфлікті, роздратування непоступливістю і непорозуміння одне одного свідчать про те, що конфлікт перейшов на глибший рівень. Йдеться вже не про мори й гори, а про те, що партнерів дратує одне в одному. Якщо таке сталося, це означає, що конфлікт вийшов на другий рівень ескалації. Перші два рівні конфлікту належать до того етапу, коли ми маємо конфлікт. А тоді вже починається етап, коли конфлікт має нас. Виникає новий конфлікт, Подружжя починає сперечатися щодо причин виникнення конфлікту і перестає відокремлювати проблему від людини. У запропонованому прикладі чоловік, певно, думав собі «Моя дружина нічого не тямить у тому, як слід зустрічати Новий рік». А дружина – істинна проблема в тому, що йому начхати на мої бажання і наші стосунки. Як наслідок іще більше розчарування – і шпилюк навзаєм. А коли не вдалося відстояти своєї позиції, почався пошук однодумців, які підтвердили вслушність одного партнера і осудили іншого. Конфлікт наростає далі. Кожен із супротивників підтримує власний імідж, усіляко прикрашаючи себе і демонізуючи партнера. Перехід на четверту стадію конфлікту стається тоді, коли учасники починають новий конфлікт про те, як конфлікт залагодити. Кожен з них пропонує власний варіант. Дружина вважає за необхідне відбути курс сімейної психотерапії, а чоловік упевнений, що їм слід побачитися з друзями, які відпочивали в одній місцині і мають розповісти, як там чудово. «Моя праця полягала в тому, щоб допомогти подружжю знайти альтернативне рішення». Тож вони підшукали третій варіант відпочинку, який відповідав вимогам обох. На гірськолижному курорті з розкішним спа, де дружина змогла поновити сили, поки чоловік на лижах. Напевно, ви можете пригадати відчуття, коли нерозв'язана проблема полонить свідомість і всі думки обертаються лише навколо неї. На перших стадіях, коли виникає напруга, дуже важливо навчитися це усвідомлювати. Слід лише краще пізнати себе, вивчити свої реакції, щоб збагнути, що саме спричиняє напругу і з чим ви точно не готові миритися у стосунках. Якщо конфлікт і надалі затягується, наближаючись до третьої стадії, то нагоду залагодити його конструктивно ви втратите. Тоді допоможе третя особа з неупередженим поглядом. Займенники – провісники конфлікту, що назріває Джеймс Пеннебейкер, психолог із Тихайського університету США і автор книжки «Таємне життя займенників. Що наші слова кажуть про нас?» вивчив стилі спілкування сімейних пар і дійшов висновку. Якщо подружжя у розповіді про спільне життя послуговується займенниками «я» або «ми», то це ознака здорових стосунків. А от використання займенника «ти» Часто свідчить про брак щастя і про нездатність залагоджувати проблеми. Хочете припинити сваритися? Перестаньте тикати. Пам'ятайте також про тон, у якому висловлюєтеся. Криклива, задирикувата манера говорити – рупор конфліктних людей. Вертикальна манера мовлення – рот розкривається ніби по вертикалі – статусне мовлення. Воно перелаштовує дихання – під'єднує нижні тембри, голос стає глибокий, людина викликає повагу і бажання конфліктувати не виникає. Его-стани особистості Розгляньмо типологію поведінки людей у конфліктних ситуаціях за автором транзактного аналізу відомим психологом Еріком Берном. Він визначає три головні стани, що домінують у психіці кожної людини – дитина, батько і дорослий. Люди, в яких домінує стан дитини, схильні до емоційної, спонтанної поведінки. Батьки полюбляють повчати, їм властиве стереотипне мислення. А дорослі – прагматичні та розсудливі. В его-стані батька люди почувають, думають і діють схоже на те, як чинили їхні батьки. Зовні це проступає в упередженому ставленні – критичній і або турботливі поведінці до інших. Внутрішньо переживається як батьківські напучування, що й надалі повчають внутрішню дитину. Дбайливий батько у плюсі – добрий, ніжний і уважний. У мінусі – виявляє гіперопіку, не дає права на помилку, дорослішання і самостійність. Структурний батько або такий, що контролює – у плюсі – Може пояснити, показати структуру та правила, домовитися, навчити. У мінусі – контролює, оцінює, критикує, суворий, категоричний та деспотичний. В егостані дитини люди почуваються і поводяться так, як і в дитинстві. Стан має всі спонуки, які природно виникають у дитини. Відображає ранні дитячі переживання, реакції та позиції щодо себе та інших. Виявляється в архаїчній поведінці дитини. Вільна дитина. У плюсі. Виявляє зацікавлення, активна, закохується, перебуває в контакті зі своїм тілом і почуттями. У мінусі. Бунтарка. Поводиться як гіперактивний підліток, який чинить на зло і виявляє агресію. Адаптивна дитина у плюсі навчається, пізнає, намагається взаємодіяти, дослухається до авторитетів. У мінусі стан жертви маніпуляторка весь час хворіє, скаржиться, вимагає уваги, не поважає ні власних, ні чужих кордонів. В егостані дорослого люди сприймають реальність із погляду фактів і об'єктивних оцінок. Вони аналізують власні можливості. Внутрішній дорослий міркує, приймає виважені рішення, виконує необхідні дії. Це найконструктивніший егостан. Але задомінування в особистості перетворює людину на прагматичного логіка. Без егостанів дитини і батька не функціонує. В особистих і професійних стосунках Кожна людина спирається то на один, то на інший егостан. Сріла особистість користується ними усвідомлено, легко переходить з одного стану в інший, залежно від ситуації. Раджу парам ознайомитися з методом транзактного аналізу, бо він дозволяє визначити свої ролі у стосунках, егостан, який домінує, моделі поведінки та помилки у взаєминах. Конфліктні ситуації в парі часто виникають, коли взаємодіють однакові егостани. Наприклад, коли подружжя звертаються одне до одного лише з егостану дитини. Образи, демонстративна мовчанка, ігнорування партнера свідчать про дитячу позицію. Зрілі стосунки будуються з егостану дорослого на принципах вигідної обом взаємодії коли партнери стараються чинити так, щоб показати повагу, врахувати індивідуальні потреби та особисті кордони. Не критикувати, а пропонувати. Дуже часто конфлікти між чоловіком і дружиною спричиняють критичні зауваження на адресу одне одного. Це псує стосунки і викликає опір. Оскільки критика в образливій формі – це вид психологічного насильства в сім'ї, прояв аб'юзу, то шлюби, де подружжя постійно критикують одне одного, зазвичай розпадаються. Рішення Чоловікові і дружині дуже важливо навчитися правильно висловлювати і сприймати критику. Вона буває конструктивною – розвиває і вдосконалює людину, і деструктивною – знижує її самооцінку і руйнує особистість. Деструктивні критичні зауваження – Різкі і зневажливі, націлені на виявлення і розкриття недоліків людини, її вчинків і помилкових дій. Зачіпають і ображають. Акцентують увагу винятково на негативі і викликають відповідні реакції. Мають руйнівний вплив на самооцінку людини, підривають її віру в себе і у свої сили. Людині, яка виявила перераховані ознаки у спілкуванні з партнером, варто постаратися викорінити їх і вибудувати особисті кордони. Конструктивна критика, навпаки, навіть корисна. Вона немов підказує людині, як краще вчинити, що змінити для досягнення найкращого результату, як стати ефективнішою. Висловлена спокійним, доброзичливим тоном, у вигляді пропозицій і рекомендацій критика служить стимулом, вона здатна підтримати і мотивувати. За таку критику треба бути вдячним. Головне – навчитися її розпізнавати, правильно оцінювати сказане, реагувати на це і самому не критикувати, а пропонувати. Техніка плюс допомога плюс Допомагає досягти порозуміння і домовленостей з усіма членами сім'ї. Як не критикувати близьких за ситуацій, коли дуже складно стриматися? Почніть із того, що добре. Продовжте конструктиво. Підказкою, як залагодити ситуацію. Завершіть підтримкою. Крок перший. Плюс. Почніть із позитиву. Це забезпечить емоційний контакт із близькою людиною створить її запас ресурсного стану задля уникнення ймовірного переходу в захисну позицію. Крок 2. Допомога Доброзичливо говоріть про те, що можна покращити, змінити або додати. Коли людина каже про необхідність щось виправити, це звучить конфліктно. А от коли йдеться про можливість щось змінити чи додати, таке сприймається інакше. Наприклад, «Це було чудово», а оце, як на мене, можна покращити. Я це бачу саме так. Крок третій. Плюс. Знову скажіть близькій людині щось позитивне і наснажливе. Ти ж талановитий, тобі вдасться. Після розмови з вами вона має почуватися краще. Приклад із власного досвіду. Чоловік у розмові дещо підвищив на мене голос. І це почули діти. Я кажу. Ти люблячий і дбайливий сім'янин. Акцент на позитивних якостях. А далі вже потрібна конструктивна критика. Та сьогодні за вечерею, ти надто захопився обговоренням зі мною цікавої теми і робив це доволі голосно, навіть не помітив присутності дітей. Розумію, є про що подискутувати, але мені дуже хочеться, щоб для наших дітей ти і надалі залишався найкращим зірцем витриманого та спокійного татка. Це допомога, пояснення. Люблю тебе і вірю, що так і буде. Ми зможемо навчити наших дітей правильно домовлятися. Закінчуємо теж позитивом. Головні техніки для врегулювання сімейних конфліктів. техніки для врегулювання сімейних конфліктів Подружжя марнують купу часу і сил, намагаючись змінити одне одного Проте найважливіші розбіжності приховані в цінностях і різному баченні світу Речах, які не змінюються в принципі Щасливі пари знають це і приймають одне одного з усіма вадами і недоліками Джон Готман Є спеціальні техніки, схеми, які дають змогу подружжю самостійно залагоджувати сімейні конфлікти. Утім, зауважу, на сімейній території, де лунають вигуки, сварка, дзенькіт розбитого посуду, де пригнічують і не враховують думок одне одного, ці техніки не поширюються. У партнерському шлюбі, у зрілих стосунках – побудованих на мудрому спілкуванні, співпраці та спільному пошуку, якнайліпше залагоджувати проблеми, використання цих методів сприятиме зміцненню романтичного зв'язку. Далі кілька технік, ефективність яких перевірена на практиці у нашій сім'ї. Філософія принципових перемовин від Вільяма Йорі, засновника славетного Гарвардського переговорного проєкту. Він стверджує, що вміння домовлятися – це навичка, яку можна натренувати так, як м'язи в спортзалі. Його рекомендації з п'яти кроків, необхідних для успішних перемовин. Перший – контролюйте емоції. Другий – вийдіть на балкон. Третій – поставте себе на місце співрозмовника. Четвертий – не відкидайте. Пропонуйте альтернативу П'ятий – побудуйте золотий міст Перші три прийоми потрібні, щоб вимкнути емоції Решта два – для пошуку рішення Найбільшою перепоною в конфліктній взаємодії є наші негативні емоції Якщо розмова точиться не так, як хотілося б Юрій пропонує уявити, що перемовини розгортаються на сцені Уявіть, наче виходите на балкон, що нависає над нею. Звідти ви можете подивитися на ситуацію збоку і побачити загальну картину. Відсторонившись, ви почнете заспокоюватися і зможете повернути самовладання. Вийти на балкон можна так: влаштувати перерву в спілкуванні або відкласти складну розмову до наступного ранку. Пункт «Золотий міст» підводить конфліктувальників до розв'язання проблеми. Вони сідають і домовляються, або прописують усі можливі варіанти розв'язання і обирають найприйнятніші. Гарвардська техніка перемовин на практиці Днями ми з чоловіком укотре мали нагоду оцінити ефективність цієї техніки. Ми сиділи у вітальні і обговорювали наші сімейні цінності й принципи. Аж у гості до нас навідався Віктор, дорослий Олегів син. Він розробляв корпоративні цінності для компанії і завів про це розмову з батьком. Мені стало цікаво, чим же вони відрізняються від сімейних цінностей. Я зазирнула в перелік і помітила, що в принципах компанії перераховані цінності, а в цінностях – Принципи Наприклад, розвиток значився як цінність А слова «людина» в переліку цінностей компанії не було взагалі Я вказала на це і аргументувала Але Олег з Вітею не погодилося. За гарвардською технікою перемовин На початковому етапі конфлікту Слід розпізнати свої негативні емоції «Так, я сержуся, я гніваюся, я ображений» Співрозмовник має іншу думку, і це нормально. Потім потрібно себе зупинити, сказати «стоп» негативним виявам. А тоді вийти на балкон, в іншу кімнату, щоб поміркувати і запобігти конфлікту. Я так і вчинила, поставила себе на місце своїх опонентів, поміркувала, чому вони так вважають». Не відкидаючи їхніх аргументів, запропонувала альтернативу, і ми збудували золотий міст. Я відійшла в бік, знайшла в літературі підтвердження своєї думки і додаткові матеріали. У процесі обговорення ми з Олегом і Вітею дійшли спільного висновку, що людина – це цінність, для неї важливо розвиватися, а розвиток – це її життєвий принцип. Наша родинна конференція тривала і наступного дня. Чоловік знайшов джерела, де йшлося про людину як про цінність, і запропонував продовжити обговорення, спираючись на тексти Іммануїла Канта і Карла Маркса. Такі перемовини, що нагадують захопливу гру в ерудицію, підуть на користь вашим стосункам. Урок засвоєний, якщо ви разом з подружжям опанували цю техніку та використовуєте її для вирішення сімейних конфліктів. Завдяки їй навчилися виходити з них більш усвідомлені, розвиватися та краще пізнавати себе і одне одного. Сімейний психотерапевт Джон Грей у бестселері «Чоловіки з Марсу, жінки з Венери» радить три способи підтримки гармонійних подружніх стосунків – Перший. Відмовтеся від докорів. Переформулюйте їх на стислі прохання. Використовуйте техніку ДДТВ. Доводжу до твого відома. Ви повідомляєте партнерові, що в його поведінці вам подобається, і не вимагаєте від нього відповіді. Якщо у стосунках немає докорів, у них квітне любов. Другий спосіб. Різні гормони – Різні способи долати стрес. За стресових ситуацій у наших організмах інтенсивно виробляється гормон стресу гідрокортизол. Щоб зменшити його вироблення, а отже і вплив стресу на організм, у кров мають надходити статеві гормони. У чоловіків тестостерон, у жінок окситоцин. Забезпечити цей процес можна за допомогою деяких занять. Для сильної статі це спорт, вивчення чогось нового, робота над професійними проєктами, молитва, медитація, мовчання, активне слухання, корисна праця, секс і романтичні стосунки, наукові дослідження, заробляння грошей, жарти і неформальне спілкування в чоловічому товаристві, тощо. Приклади видів діяльності, що знімають стрес для жінок. Обійми, довірча розмова про почуття і взаємини, масаж, косметологічні послуги, суспільні та культурні заходи, шопінг, молитва, медитація, турбота про партнера, дітей і близьких, надання допомоги. Третій спосіб – венеріанська бесіда як особливий спосіб антистресового спілкування чоловіка та жінки. Цей спосіб корисний насамперед для жінки, тому названий на честь планети, яка символізує все жіноцтво. Мета такої бесіди – не залагодити конкретну проблему, а дати жінці можливість виговоритися. Це повертає її до жіночого начала, а чоловіка – до чоловічого. У чоловіка під час такої розмови вироблятиметься тестостерон, бо він мовчатиме і слухатиме а в жінки окситоцин – від усвідомлення, що її чують і приймають. Поки вона розповідає про свої переживання і почуття, які не пов'язані з партнером, він не коментує, не перебиває, не намагається щось порадити і притьмам залагодити всі проблеми. На це піде не більше, ніж 15 хвилин. Потім жінка має подякувати чоловікові. Якщо до цієї практики вдаватися щодня, вона гарантовано зблизить подружжя і зміцнить їхні стосунки. Метод «Жезл оратора» від відомого сімейного коуча Стівена Кові полягає в тому, щоб усі сторони конфлікту дозволяли одне одному по черзі висловитися і щоб їх почули. Я підходжу до вас і кажу «У тебе, Жезл оратора» описує процес Кові у книжці «Третя альтернатива». Це означає, що я нічого не повинен говорити, хіба що повторно формулювати ваші твердження. Я можу ставити запитання, щоб переконатися, що правильно вас розумію, але не маю права висловлювати власної думки, погоджуватися з вами чи не погоджуватися. Мені можна лише повторювати за вами ваші твердження, аж поки ви переконаєтеся, що я добре вас зрозумів. Потім ви передаєте жезл оратора мені. Тепер моя черга говорити, а ви маєте мовчати та емпатично слухати, аж поки я не відчую, що мене зрозуміли. Тоді я знову поверну жезл вам». Комунікація з жезлом оратора трансформує оборонну негативну енергію на творчу, позитивну. Техніка жезл оратора в дії. Розбираємо конфліктну ситуацію за схемою. Крок перший. Висловлюється перший партнер. Завдання другого – вислухати не перебиваючи, зрозуміти першого і дати йому наздогад, що він усе зрозумів правильно.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 Цей етап триває доти, аж поки другий партнер безсумнівно зрозуміє, під яким кутом зору розглядає ситуацію перший. Якщо перший партнер підтверджує своє бачення, висловлюється другий партнер. Важливо! Під час конфлікту слід аргументувати свою позицію аж доти, доки партнер озвучить точнісінько те, що ви хотіли сказати. Потрібно пояснювати з різних кутів зору, перефразовувати, тлумачити свою мотивацію, щоб чоловік зрозумів, чого саме ви хочете і чому. Крок третій. Говорить другий партнер. Завдання першого – зрозуміти і дати наздогад другому, що він його зрозумів правильно. Крок четвертий. Перший партнер, своєю чергою, теж уточнює – чи правильно я розумію, що? Цей етап триває доти, аж доки другий партнер достеменно збагне кут зору першого. Крок п'ятий. Коли обидва партнери переконалися, що правильно одне одного зрозуміли, один із них пропонує розв'язання конфлікту. Крок шостий. Партнери обговорюють рішення, шукають альтернативу або компроміс, який влаштує всіх. Коли партнери одне одного зрозуміли і знайшли альтернативу не по-твоєму, не по-моєму, а по-нашому, надходить фінальний етап розв'язання конфлікту, досягаються домовленості. Крок сьомий. Кожен каже, що цінне дала йому ця ситуація, і дякує іншому за урок, починаючи словами. У твоїй позиції я ціную. Для мене важливе, що ти. Щоб цей спосіб залагодження конфлікту вкорінився в родині, необхідно відпрацювати його не менше п'яти разів. Потім можна зробити щось одне для одного на знак того, що складне питання розв'язано. Пам'ятайте, любов – це дія. Як і за яких обставин ми використовуємо ці техніки? Філософія принципових перемовин Вільяма Юрі – найдієвіша в залагодженні конфліктів на вічні теми. Вона також дуже ефективна під час інтелектуальних суперечок, коли потрібна попередня підготовка, щоб запастися арсеналом знань із теми і оперувати об'єктивною, перевіреною інформацією, науковими і статистичними даними. Ми з чоловіком доповнили цю техніку власним прийомом. Якщо під час конфлікту емоції вирують, то свої аргументи висловлює лише один партнер, а другий надає свої контраргументи не раніше, ніж за 24 години. Таким чином, другий партнер може лише вислухати першого, розуміючи, що йому немає сенсу демонструвати емоції, оскільки право висловлюватися він отримає наступної доби. Так ми відповідно до прийому Юрі ВИХОДИМО НА БАЛКОН Венеріанська бесіда від Джона Грея невід'ємна частина нашого з чоловіком щоденного спілкування, коли він увечері повертається з роботи. Венеріанська бесіда має очевидні переваги. Поки жінка розповідає чоловікові про свої щоденні справи і клопоти, під кінець монологу вона зазвичай самостійно знаходить спосіб їх залагодити. Чоловік дізнається, чим переймається дружина, що її непокоїть, адже якщо вона ділиться своїми переживаннями, отже довіряє йому. Дружина розуміє, якщо чоловік цікавиться нею, чує, приймає, значить він її любить. За допомогою техніки жезл оратора Стівена Кові ми залагоджуємо сімейні конфлікти, зокрема і між дітьми. Неможливо визначити, яка із цих технік краща. Кожна чудово зарекомендувала себе на практиці. Використовувати їх по черзі, залежно від ситуації, стало моєю корисною звичкою. Техніки дозволяють уявити і зрозуміти позиції обох сторін і цінності кожного. Знайти третю альтернативу, яка влаштує всіх. Дають шанс виявити любов у дії. Техніка зовнішньої згоди Мета – навчитися бачити і зауважувати, коли партнер має рацію, і висловлювати згоду з тим, із чим щиро можете погодитися. У спілкуванні часом трапляється, що коли ви в голос не погодилися з партнером і почали говорити про своє, він може подумати, начебто ви з ним не згодні. Як учинити – Спершу порахуйте, скільки разів сьогодні ваша кохана людина у розмовах із вами мала слушність. Завдання. Знаходьте ситуації, за яких він, вона мав, мала, рацію, і погоджуйтеся в голос не менше, ніж 10 разів на день. До медіатора, психолога чи сімейного коуча. Іноді подружжю не вдається самостійно залагодити конфлікт. Тоді альтернативою стає рішення пари звернутися до медіатора – людини, яка вивчає проблемну ситуацію, дотримується нейтральної і безсторонньої позиції та може допомогти розв'язати конфлікт. Авторка Вікторія Боярина запитує, які функції медіатора? За яких випадків парі слід звертатися до фахівця, для залагодження конфлікту Ольга Шевчук відповідає Медіатор – це посередник, який не є представником однієї зі сторін і не приймає ніяких рішень у суперечці Його завдання – організувати і супроводжувати переговорний процес Для медіації необхідне добровільне рішення кожного партнера Вийти із процесу медіації можна будь-якої миті, якщо один або обидва партнери вирішать, що за рамками медіації є прийнятніші альтернативи. Також слід наголосити, що все це цілком конфіденційно. Якщо пара вирішує на користь медіації, фахівець призначає першу спільну зустріч, під час якої визначають теми і правила ведення перемовин. Надалі процедура може відбуватися на загальних та індивідуальних зустрічах, залежно від конкретної ситуації. Індивідуальні зустрічі теж цілком конфіденційні, і озвучена інформація ніколи нікому не буде розголошена, якщо цього не захоче той, кому вона належить. Це дуже важливий момент, бо навіть маленька таємниця може суттєво впливати на конфлікт. І без докладного ознайомлення з підтекстом ситуації фахівцю складно довести справу до кінця. Сімейна медіація насамперед деескалує конфлікт і збалансовує емоційний стан подружжя. Довідавшись, які важливі інтереси, потреби, бажання і цінності чоловіка і дружини не промовлені, медіатор створює такі умови, щоб кожен почув, і зрозумів погляди іншого. А потім фахівець і пара переходять до варіантів виходу із ситуації, оцінюють її та починають домовлятися. Головний критерій успішної медіації – задоволення сторін ухваленими рішеннями. Також медіація справляє ще один позитивний ефект. Вона виробляє у партнерів антикрихкість – Людина дістає здатність працювати над собою і над стосунками навіть за стресовою ситуацією конфлікту. Змінюється сприйняття і логіка дій, мова подружнього спілкування, з'являються нові сенси. Вікторія Боярина запитує, за яких ситуацій доцільно звертатися до сімейного медіатора, а за яких – до сімейного коуча? Ольга Шевчук відповідає Вибір фахівця, який працює із сімейними кризами та або конфліктами залежить від проблеми чи завдання, що виникли в сім'ї Іноді проблема не належить до компетенції сімейного медіатора чи коуча Скажімо, коли ситуація пов'язана з емоційними чи поведінковими розладами членів родини, то найкращим варіантом підтримки стане сімейна психотерапія Сімейна медіація – це перемовини фігурантів конфлікту за участю нейтрального посередника – медіатора, що відбувається, коли члени сім'ї зайшли в глухий кут і їм складно вийти з нього самотужки. У моїй практиці запит на сімейну медіацію найчастіше виникає тоді, коли вже нема потреби зберігати подружні або міцні родинні взаємини але потрібно дійти згоди щодо конкретного питання. Наприклад, розділити спільно нажите майно, залагодити питання про порядок виховання дітей і місце проживання, спори щодо спадку тощо. Більша частина питань, які розглядають у процесі сімейної медіації, належать до тих, що можуть бути оформлені як позовні вимоги і передані в суд. Але на відміну від юристів, медіатор не з'ясовує, хто винен. Завдання медіатора – створити умови для конструктивного діалогу, щоб сторони конфлікту самі знайшли оптимальні рішення, визнані справедливими кожною зі сторін. Тому на початку медіації ми домовляємося про правила. Наприклад, неприпустимі образи на адресу одне одного. Ми домовляємося також про те, в якій формі має відбуватися спілкування. Скажімо, змальовувати ситуацію від себе і без критики на адресу іншого. Коли це сталося, я подумала, я відчула, на мене це вплинуло такто. Дотримуючись нових правил спілкування у процесі медіації, люди здобувають новий досвід взаємодії, обирають те, що подіяло, а тоді переносять у своє життя. Часто зміни в комунікації, як додатковий ефект медіації, становлять для подружжя не менш значущий результат нашої роботи, ніж домовленості зі спірних питань. Величезна перевага сімейної медіації в тому, що для урегулювання конфліктної ситуації ми досліджуємо не лише поверхневу частину проблем, а й ту, що дала їм підґрунтя. Водночас людям важить не лише знайти спосіб ті потреби задовольнити. Для них неймовірно важливий сам процес пошуку альтернатив і створення домовленостей. Або ж навпаки, отримавши все, чого хотіла, людина вкрай незадоволена, якщо відчуватиме якусь каверзу чи приниження. Медіація – ефективний інструмент для екологічного завершення сімейних стосунків. Надто це важить для сімей із дітьми, адже попри розірвання шлюбу, батьківські стосунки лишаються і справляють величезний вплив на покоління, що зростає. Близько 90% домовленостей під час медіації виконуються, бо люди самостійно приймають рішення. У цьому ще одна ефективна відмінність медіації від судового рішення, оскарження якого може тривати роки і мати дуже низький відсоток втілення. За судовою статистикою, не більше, ніж 11% судових рішень. Сімейний коучинг допомагає партнерам розвивати навички ефективної комунікації, вчитися усвідомлювати почуття і потреби, як власні, так і близьких людей. Створювати і розвивати сім'ю як проєкт, що базується на спільних цінностях подружжя. І починається праця з коучем із запитань, що ми думаємо про нашу сім'ю, яким ми бачимо сімейне життя за кілька років, наскільки збігаються наші уявлення про неї. Навіть якщо до праці стане один із партнерів, якісні зміни стосунків неодмінно стануться. Внаслідок роботи з сімейним коучем партнери створюють унікальну модель сім'ї і разом визначають алгоритм її втілення. Конфлікти з близькими родичами Велику родину, що складається з представників кількох поколінь, називають складною. Складними можуть бути й стосунки між людьми, що пов'язані кревними узами. Коли в родину приходять нові люди, невістки, зяті – можуть виникати і нові причини конфліктів між свикрухою і невісткою, тещою і зятим, тестем і зятим, тощо. Обравши партнера, у доважок ми дістаємо цілу родину з особливими традиціями, ритуалами, звичками і особливостями характерів. У молодих сім'ях за розмаїттям причин часто стоїть те саме – Юне подружжя психологічно не відділилося від батьків, не встановило особистих кордонів. Процес відмежування від батьків психологи називають сепарацією. Ми залишаємося синами чи дочками, але перестаємо бути дітьми. Певно, вам випадало спостерігати на прикладах своїх приятелів. Часто проблеми молодих сімей, які можуть ті сім'ї зруйнувати – виникають тому, що подружжя внутрішньо не виросло, і батьки для них і надалі на головних ролях. Це буває, коли люди фінансово залежать від батьків, а ті надають їм матеріальну допомогу і можуть використовувати це як тиск на молоду сім'ю. Часто трапляється, що один партнер свідомо не боронить особистих кордонів із батьками, адже йому комфортно залишатися під крилом. Коли батьки втручаються у справи молодої сім'ї, щиро намагаючись їм допомогти, вони перетворюють життя своїх дітей на пекло. Єдине правильне розв'язання таких конфліктів – визначити пріоритети. На першому місці – партнер, чоловік чи дружина. На другому – діти, а тоді вже батьківська родина. Конфлікти за участю старшого покоління переважно неможливо розв'язати конструктивно. Тому їм слід запобігати. Добрі рівні стосунки зі своїми батьками і з батьками партнера – це запорука міцної, щасливої сім'ї. Це підморівок сімейної династії. Але парні стосунки будуються за правилом 50 на 50, себто на кожному в парі – чоловік-дружина, теща-зять, свикруха-невістка, тощо – лежить половина відповідальності. Якщо один родич докладає зусиль, щоб стосунки були здорові, це половина від спільного внеску, і все, що може вчинити він сам. Решта – це зусилля або брак зусиль в іншого родича. Так ми прямуємо назустріч одне одному в стосунках – Кожен може здолати лише свою половину шляху. Коли йдеться про комфортні стосунки для обох сторін, то психологи акцентують на дозуванні присутності в особистому просторі кожного партнера. Для літньої мами щоденне спілкування телефоном чи наживо це норма, а дочці, яка має дітей і заклопотана на роботі чи вдома, може вистачати однієї зустрічі на вихідні. Але якщо людина не відчуває дискомфорту, то прийнятний будь-який варіант. Сигналізувати про порушення особистих кордонів можуть образи, роздратування тощо. Ознаки здорових дружніх стосунків – це взаємні почуття вдячності, любов, радість, бажання спілкуватися і бачитися. Наші ролі в сім'ї та правила поведінки для дітей на початку нашого подружнього життя чоловік відрекомендував мене своїй рідні як дружину і господиню нашого дому. Олег зміцнив це вагомою для мене фразою: "З усіх внутрішніх питань щодо нашої сім'ї звертайтеся до Віки". Так, від першого дня був чітко визначений мій статус у домі для всієї великої родини. Відтоді в наших стосунках із чоловіковими батьками панують мир і порозуміння. Олег – глава сім'ї. Його авторитет незаперечний. Чоловік визначає фундаментальні для нас питання. А мене він наділив повноваженнями самостійно давати раду з усім спілкуванням у сімейному колі. Чоловікові родичі завжди зв'язуються зі мною, коли хочуть узгодити родинні плани. Правильно розставлені пріоритети і визначення мого становища в родині мінімізували ризики конфлікту. Я теж доклала до цього чимало зусиль. Завжди намагаюся приділити увагу кожному. Ціную і поважаю всіх чоловікових родичів. І взаємодію з ними за принципом «родина – територія для щастя кожного». Із чоловіковою мамою спілкуюся рівно і шанобливо. Єдиний раз змушена була не погодитися з нею і м'яко відмовитися виконати її прохання – коли вона розповіла, що занедужала і попросила не казати Олегові. Я відповіла просто, якщо ви не хочете, щоб Олег про щось знав, то й мені того не кажіть. Між нашими з чоловіком батьками і нами є важлива домовленість. Коли вони перебувають у нас у гостях, то дотримуються правил, установлених у нашому домі. І навпаки, відвідуючи батьків, ми живемо за їхніми правилами. Ми приймаємо позицію старшого покоління і з розумінням ставимося до того, що наші батьки хочуть балувати онуків. Часом вони дозволяють їм трохи більше, ніж дозволяємо ми – з'їсти зайву цукерку або лягти спати на годину пізніше. Заборонено відступати від правил тільки в тому, що може негативно позначити на здоров'ї, самопочутті дитини або становити загрозу для її безпеки. У чоловіка теж склалися чудові стосунки з моїми батьками, завдяки тому, що ми від початку зуміли окреслити кордони нашого простору і домовилися щодо правил цивілізованого прийнятного спілкування. Урок Вчіться запобігати конфліктам зі старшим поколінням. Якщо ж він починає виникати, його слід виявити і залагодити якнайраніше. Експерт із сімейних стосунків Гаррі Чепмен у книжці «Взаємини з родичами подружжя» радить такі кроки, які допомагають налагодити мирні взаємини між представниками всіх поколінь. Перший Не оминайте щонайменшої нагоди запитати у своїх родичів, чим я можу вам допомогти. Другий Пригадайте, чи траплялося таке, що ви говорили з родичами злісно? Чи вибачалися потім за свою поведінку? Якщо ні, то чому? Третій крок. Що доброго ви вчинили для своїх родичів минулого місяця? Що хороше ви могли б учинити для них наступного місяця? Четвертий. Як слід навчитися поводитися, щоб поліпшити стосунки з членами нової родини? Хороші стосунки безперечно варті докладених зусиль, запевняє читачів Геррі Чепмен. Ви не лише полегшите собі життя, а ще й додасте чимало приємних моментів у життя дітей та онуків Завдання цього розділу Перше Як приклад, використовуйте запропоновані в розділі техніки, щоб виробити власну схему залагодження сімейного конфлікту Випишіть її і опроваджуйте як звичку Друге Придумайте власне слово «маркер» на означення конфліктної ситуації в парі. Це може бути будь-яке слово чи фраза, що асоціюватиметься у вас із конфліктом. Домовтеся з партнером, що після цього слова ви діятимете за обговореною завчасно схемою розв'язання конфліктів. Третє завдання. Тренуйтеся використовувати у спілкуванні доброзичливий, спокійний, шанобливий тон, вертикальну манеру мовлення. Викорінюйте горизонтально крики, лайку, претензії тощо слухаємо книжку далі, зрозумінням сутності конфліктів, озброєні ефективними техніками їх вирішення. Кризи як етапи розвитку сім'ї Закони щастя від Ейнштейна У 1922 році Альберт Ейнштейн приїхав на наукову конференцію в Токіо Геніальний фізик не мав при собі дріб'язку, щоб дати на чай готельному кур'єрові Тож вирішив віддячити юнакові в інший спосіб на двох аркушах із нотатника з логотипом Imperial Хотел Токіо» Ейнштейн виклав власне бачення щастя. Учений саме дізнався, що йому присудили Нобелівську премію з фізики, і сказав кур'єрові, як пощастить, ці коротенькі послання стануть значно цінніші за чайові. Спокійне і скромне життя дасть більше щастя, ніж гонитва за успіхом, і постійні клопоти, що її супроводжують. Ішлося в першому. Де є воля, там є і шлях, спосіб. Вістувало інше. достато золоті слова. У жовтні